Настя. На щастя, часи полюції для Ігоря Львовича давно минули. Настя також оминула Ігоря. На неї знайшло кохання до Марка, який на той момент перебував у шлюбі з Като. Раніше це називалось громадянський шлюб, але Настю це ані трохи не бентежило. Ігор Львович Пасивно підозрював Марка у схильності до розпусти і намагався підслухати настрійні розмови з бабусею Софою. Одного разу він застукав за цим заняттям і свою маму, чому зовсім не здивувався. Деякий час вони чергували разом, ніби не помічаючи одне одного, потім по черзі. Ігор Львович купив мамі диктофон, але вона образилась. З диктофоном її життя стало б механічним додатком, а дуже хотілось брати активну участь, бути в курсі. Бабусю Софо, як ти гадаєш, він зі мною одружиться? стривожно випитувала Настя. Або з нею, спокійно заявляла Софа. А чого це? Чому? Він же в мене був першим чоловіком потупившись, повідомили Настя. — Уже? — Вітаю. — Ти мене засуджуєш? Але ти зрозумій, я не уявляю собі життя без нього. Ніхто інший не може бути моїм чоловіком. Ну що ж мені робити? — Чекати? — Софа зітхнула. Ігорова мама зловтішно посміхалася за стіною. А до чого докотилась? Але почаття... Сімейної солідарності завжди брало гору. Ну, хочеш, не хочеш, а Настя була членом сім'ї. Якщо їй вже настільки потрібен цей гой, то вона повинна його отримати. Софа була таки нікудишним порадником. Чого ж мовчати? Хлопчик вагається. Наша сім'я може йому допомогти, треба привезти його сюди. Треба познайомитися, і він сам зробить правильний вибір. Чекати. Мама детально доповідала Ігорю про свої погляди на проблему. А він погоджувався із Софою. Йому так було краще. Софа мала рацію. Вона часто мала рацію. В історії з Марком хотілося ставити на като, і це було справедливо. А коли Софа виїхала, Ігор зробив усе, щоб Настя одружилася із Марком. Кажуть, що коней на переправі не міняють, особливо, якщо це переправа на той світ. Маяк на ім'я Настя. Хоча тремтіння рук начебто зменшилось, а потім минуло взагалі. Три роки тому Настя влетіла до нього з несамовитим криком. Ігор перелякався, що із Софою сталося найгірше. Він чекав цього зі дня на день і не розумів, чому спершу повідомили дівчину. — Що сталося? — прошепотів він. Шепіт справив на Настю гіпнотичне враження. — Марка посадять у в'язницю або вб'ють! — прошепотіла вона у відповідь. Слава Богу, Ігор полегшено зітхнув, що це не Софа. Він не винен, Ігорю, справді не винен. Допоможи. Сльози перервали Настину промову. Ти можеш усе пояснити спокійно, вона похитала головою. Като, може, вона завтра до тебе прийде, але він ні в чому не винен, ні в чому, вір мені. «Ти вже подружилася з Като? Ха, мерзотниця!» Настя його не почула. Вона рятувала Марка. І умовності їй у цьому все одно не допомогли б. На дідька той Марк здався Ігореві. «А як ділити будете?» – поцікавився він. «Потім діду, все, потім...» Като сказали, що спочатку треба допомогти, а потім вона сама розбереться. Ага. Тобто викине його, а ти її руки підставиш, Ігор.